الحمد لله الحمد لله نحمده و نستعينه. ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور وُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَيَاهُ دَهَ اللّٰهُ فَلَا مُظِلَّ <له> وَمَنْ اضلله فلا ها دیالا و ان لا اله الا اللہ وحده وحده الشريك كلا واشهد ان ن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبا محمدا نعبده رسول صلی الله تعالی علیہ وآلہ واصحاب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد اتخذوا من دونه آلها قل هاتو برهانكم هذا ذكر من مغي وذكر من قبلی بل اکسر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 إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا إلَه أَنَّ إِ نُوحِ إلَهِ أَن النَّهُ إه إِ نفَّ زما عزت مندو مسلمانانو وروړو استا سولان دي ما د سوره انبیا د اوله سمې سفاره یو دعا ایتونه مبارک تلاوت کړه الله رب العزت دې زما دخلينا هغه الفاظ اوبسي چ کوم زمان او استاد او د ټولو د پاره د دنیا او د اخرت د نجات او د خیر او د سبب او بیا دی الله ربول عزت زمنګا استاد او عمل او عقیده د هغه موافق او مطابق وګرځي عزت مندو کما سلسلہ چې دلته روانه وا او اغه اختتام ته رسیدلې دا او پاره کې مال استاسو ديگران او خوگرور مولانا ہدایت الله سب دعوت او ملګر راکړو نو اغا د قران مجید د ترجمه آختم سر تر سیدلیو چی دلتا ملگر محنت کڑاو مولانا سب دی اللہ دی عمر کے براکتو آ چھئی عزت مندو دنیا تا چی سمرہ انبیاء کرام راغلی دی د ٹولو انبیاء کرامو چی سمرہ آسمانی کتابو نوو یا هر پیغمبر ل چ ورکړې شویو یا چې کوم پیغمبر ل نو ورکړې شویو هغه د ماقبل دین په کتاب باندې مامور چته دغه خلکو ته ورسو او اخیره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ل چ خیر او برکت ول کتاب ورکړې شوی دی چې قران مجید دی او هغه مونږه تاسو اختتام ته رسول دی تاسو نن ټول هغه کې شریک یو د دې ټول مقصد سو او دا ټول کتابونه دنیا ته جراتلل نو د آه دې اهم او اعلی کار چې مخلوق خدا اغیت سو خوای نو ارس شهو عزت مندو ما چې کوم آیاتونه مبارکه الستل آیکم الله رب العز دغه ذکر کړي خلاصا دغه آیاتونه مبارکه او دادا چې د ټول کتابونو نچول داو او در ټول انبیاء دراتلو اهم مقصد داو چې هغه فقط داو چې الله په خپل ذات او صفاتو کې ی کی تنهایی د ی کی आवाज ده او سره په ذات او صفاتو کې سوک شریک نشته ده برخیدار نشته ده د برخ خاون و سره بل نشته ده او بیا الله دا ذكر کوي چې دا مسळा ذكر من ما غيا من قبلي دا د ټمامو انبيو مسلا او سم را انبي اچ راغلي نو د دې د پاره راغلي چې لا اله الا انفاب دون الله ورته دا وي تاسو دا وایي چې الله چې خالق د بندګي ما لائق د بندګي خالق د زمکه او د آسمان زویہ ورک اون کے لور ورک اون کے اختیارمن دزمک او د مالک د اختیاراتو صرف او صرف یو الله ده دا ټوله خلاصہ وا د تمامو امبيانو د زندګی نه چول دا, زندگی نچوڑ دا او قران مجید جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم لچ کلا ورکله شو او نبی علیه الصلاه و السلام مامور شو په مساله باندې او اوله چغه نبی عليه الصلاه والسلام اوله نوغه دعوه چلا اله الا الله او رې و وی تاسو د خپل علماي کرامو نه نبی عليه الصلاه والسلام سلوخ کالا زندگی مقام کرامه کې تیرګلاد نبی عليه الصلاه والسلام په ذات باندې د چا اعتراض نو چې ګینه دا یا خیانتګر دي یاد درو هوې لیدی یاد بد بدخردارا بد اخلاق دي د چا دا اعتراض نو ټولوبوي امانتګر ټولوبوي صادق ټولوبوي بهترین او اخلاق او خاون او مالک نبی عليه الصلاه تا چوم کله قرآن وحی صلی الله علیه و کاله نه باد شوا نو نبی علیه الصلاۃ سلام اول اواس چله غوله او مکم کرمکه 13 ساله زندگی دیارلس کاله زندگی او ژوند نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته د اندی ویلی چی اقیم المصلاۃ منز او کئ نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته دا اندی ویلی چاته زکات زکات ور کئ بل یو حکم ان د راغله د احکام خداوندیه او نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خلکو ته دا ویلی چې تاسو دا حکم دال لاوکه دیار لسکالا مقام کرم کی قران د باران پشان تر وریږي بل حکم نشته پدی که کومه مسلاوان او دک یو مسلاوا چلائق د بندګی او د زمن کی او د اسمان او پدی کی چې سمر انبیا اولیا اور سجدیدہ دے ټول مالک او واکدار او اختیارمن صرف او صرف یو الله دے صرف او صرف یو الله دے دا نبی علیہ الصلات والسلام خلق او تخودل او نبی علیہ الصلات والسلام قران راواغس او امر و تاوشو او نبی علیہ الصلات والسلام تچکل امر و شو اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق او زما محبوب پیغمبر ا اقرا بسم ربک الذی خلق او محبوب پیغمبر علی شابه د خپل رب ونم باندې لستل د قران مجید شروعو کا او د قران کریم تبلیغ شروعو کا جناب محمد رسول الله علی تشکور تراغله جناب محمد رسول الله زمنګا هغه مور خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها ری توئی زمملونی زمملونی دسروونی دسرو ونی او حضرت خدیجه را شاء را په ما باندې کوم بل ما باندې بوج را غلې دی ولی قران لوی بوجو کلا ان سنلقی আলাইک قولا ثقیلا ربک انا تویتہ باندې درانه و نه در غرزم داسې درانه و نه دا لو انزلنا اعلا جبال لرا ایتهو خاشم متصدیم من خشیت اللہ او زمان محبوب پیام با که چر دا قرآن مجید دا زفایو غرباندی را نازل کم او اغیلا بیا قوت دا شعور او دا عقل ور کم نو وینی بات اغی غر لرا دا دمراد را نوینا دا چه اغبام دا لان د اللا دی د و ټوکړي تکڑی تکڑی اگرزی سنلقی علی کا قولا سقیلا جناب محمد رسول الله کله چې جبريل امين ولید نو بي عليه صلوات باندې لمبنه وقتو په نبی عليه السلام انتهايي روب راغې او حالات بل شان شو وینا درانوار. نبی سلاتو سلام اضرې خدي چې توئ زم میلووني ز میلوي او اذرتې خدي جا اللاه منډهکه پما ما بندې غټ سادر او کمبل واچوا پورن آوا راځ هل مد قم فانذر ربك فكبر او کم بلاو سادر کے زان راغتن کیا قم فانذر پاسا پاسا د خوب وقت نہ دے فانذر انذر و پاسا د خپل رب بڑائی اولوی بیان کا مسائل توحید بیان کا فانذر او دا خلق او يروا او يروا داخ خلق دا اللہ دا عذابونو نا فانذر عالم لا چاول خپل حالات تراش خوږی پستی مسئلے نکې سخت سخت دیو کی لیکن داس دیو کی چې دغه مخلوق پکې خیری ډاکټر لمنګ لاړ شو کنه او مونږ باندې خارخراګا یو ټول دانی دانی یو را ډاکټر صاحب کار دی چې ټول وجود می دانی شوي ده اغه وت دانه وي چې یاره لړ شکور تا او خخ استه خوک شربت او کا یاد چینه یو ټانک پکې واچو مزیداره ویسکا او طبیعت بده و سلام خوشی و بس خوخ کل چینی مینی و گوڑا و دا خواگی خواگی پیپرمنٹی و دا تاپیانی وغیر اخورد داو تنوی اگر ترخص ساپی و لور کی چه اگر ساله پوز ترانیزده قیوم تینا ساله یریگی چه خدای پاک دینا با گوٹ سنگا کاما دا نبی علیه السلام بلکه تا تمام انبیاء اکرام و کار داو چه اگر اول اتیان بل انذار کرده ده اول باگر خلق یا رول دانه دان چاول خوږی پستی مسئله شروع کنا وته بایک دا الله د حکم خلاف دیو کو دا الله حکم ماته دا دا عذابونه دي نو چاغه د اغینه ځان بچ کی ځان بچ کی نو د اغینه پسته وته بیا وای چې دان کار دو دا کنه دا جنت پدر کای او دور جنت پدر کای او دا, دا بیا وته دا اورو منګا تاسو وو په دې معاشره کې او بلکې زمين کتابونه موي وای اول تخليدا نو بیا تخليدا اول چې سړی ناوي کور تراولی او ناوی خلق سنبالی نو اول و تا کپڑی نا چه اول ناوی اولام بی زن خست پاکی داغی نا پست و تا بیا کالی و کپڑی و چه خسته نو اول دا گندگی ځان زن پاک بیا ساڑه په اعمالو چه مزین کی گی نو اغا اعمال خسته پیغمبر پاک ته اول الله را بولی داوي. یا ایال <سؤال> مویر او کمبله کې او صدر کې ځان را غتون ک یا قپ انظیر الله پاسا دا خلک کو و وارببا کا په کمیر اللهشابه د خپل ربلو یو بړه بیان کا جناب محمد رسول الله راغلی دی او خپل سادر مباره کې را غسته دی او هغه د سفا ډې رته ختللی دی ساادې داسې لاکه دی د عربو قانون دا او کله چې بای هغې کې خطر ن خبر راغ و هم خبر به راغې هغ با سفا دی ری تلالو چا بے چخوا یا سباها آخ خلق برا ما چھو رامنڈے بے اولید جناب محمد رسول اللہ آغا معمول مطابق نبی علیہ السلام, السلام سادر دا سو خلک خلق رامنڈے وی علی محمد ابن عبداللہ چھ چرت آغا منتلا چھ غندا اولی او آغا ماندگر و صادق او امین چغچري مونته دا نه دی ویلي چتا سراشي او راغون شي نن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اغه مونته وی چراغون شي چې سجله د نبي عليه الصلاه والسلام مخه طول عرب ما کرا جمشوا او دې کده ټول غټ غټ سرداران نوابان دا ټول دي نبي عليه الصلاه یو اعلان کړي او اعلان عجيبه اعلان دی نبی علیہ السلام وی حل وجدت مونی صادقا او کازبا او خلقا ما تاسو کے سلویخ کالا زندگی تے رکلا حل وجدت مونی د او کا به د سویخ کاله او جوون کې زه تاسو رشتې مندلیم یا زه در وجنیم وقد زما د جبی تاسو داسې در موری دلیدي هغه ټوله مککې والله په یو اواز باندې وای ب نه علییک میرارهوا ماه عناافکه الله سو دته او محمد رسول الله منګتا باندې بار بار تجربه کړی دي تاسه منګ امانتونې خوده دي تا, خود تا باندې منګ نور کسمه تجربه کړی دی لیکن وا ما راینا فی کا الا صدقا او محمده منګ چې تا کې څاملې دلی دي نورښتیا مولې دي استاد جبینا منګ دروغ اورېدل کدرې هم ندي وها داسه حقيقي مانو کې ما رښتینه غنی و آو وې تاسو یو سو ته نارشی دا نو نمایندگان او غټ غټ خلک دا نبی علی صلوات و سلام صباح ډېره کوي ته ځان سره او خې جول زه تاسو ته تا اوس وام چې تاسو باندې د دې صباح ډېره نرستو یو قوم دې او اگر از یو په تاسو باندې او پوج را روان حمله کوي نو تاسو بے منی او کنه و او و اوسم پوږ خذر کینار یو سپایم په نظر باندې ناراضي خو چې ته وایې نو موږ به استاد خلې مانوځکا زمنګ سترګو کې غلطي کې دیشي خوستا په جب دروغ نه دی راغلی ته به رښتیا وایې وې ښا داسې منهي داسې منهي نو هغه وته آ هغه ټوله و آ دګسې منو وې چې داسې منهي زما یو صلو منهي الله اکبر یو صل زما و منهي اغې وتاوي واه وای کنا وې حوا ما وې زما ما سلا دادا وې وا وري ښا زما ما سلا دادا قل وې ما دا امر شوه د ما تا رب کائنات وې چه اعلانو کا اے محمد رسول اللہ تد اللہ پیغمبر او ننبت دادا اعلانو کا چه او آیا یا ایوہا ناسو انی رسول اللہ الائكم جميع ما تا دا امر شوئ ده چه ما تا ربی كائنات وي ما تا اللہ تعالی وي چه اعلانو كده خلقو تا او ويا چه زنن نا پستاسو طولو تا در قیامتا پوری انسانانو تا دا اللہ استازو دا اللہ پیغمبری ما دا اللہ پیغام رسوم نو طول مشرقی نو لاد دی نو اللہ خواه غیمان نن سوا زمنگ دا خلقو زین کده پروت ته چه مشرق بدی تا وي چه یا با اللہ نمانی چه دی با چه تا خدای تا کنزل او سبا دی را دی دا وی الله اغوی منو تصور دا غلط گرزی دلده که یو عالم راشی او چه دا وای چه بایی دا شرک ده سڑی زی بل سموز دکڑی نده شرک ده او مشرک ده تازوی او با شرک ده و مشرک ده سڑی زی مشرکان چه پنجاب که بایی او مشرکان چه تا بل زی که بایی او چه تا امریکا دا. مون خدای داد نومشرکین مکہ خدای منو خلاصه ز ټول تفصیل خو نه شامله خو خلاصه خلاصتا سو توامه مشرکین مکہ دا منل چه پیدا دا كونکه الله دی مشرکین مکہ دا منل الله اکبر چه زوی وركونکه ولور وركونکه دا صرف دا الله تعالی اختیار دے بل حسو زوی ولور نش مشرکین مکہ دا منل چه دا غوگونو مالک او دسترگو مالک اللہ دے دا اینوی چوب غوگ که دی او خیجنو پلان کې گالا بزی مشرکین مکہ دا منل اللہ اکبر بلکې د تمام دورونو مشرکینو دا منل چه نظام کائنات دا او و آسمان دا چه چلی نو پدې کې د الله سره هیڅ سوق برخیدار او صدار نشته دای دا نه وي چې دونیم کلندران چلی دای دا نه وي دا چې د پلان کې با با چلی د پلان کې ځای غوسه چلی او پلان کې ځای قدبان او عبدالان دی وغه دنیا چلی نه دای نه وي دا هغه نه وي هغه داوي چې نظام کائنات چلوونکې یو الله ده خلاصه دا هغه د شرک داوا زتاست بیا پدې باندې قران پېښ کوم چې قران سووي خلاصه د اغوی دا شرک داوه اغوی با داوه بایده دا هارس الله که خود دانیکان نیکان بزرگان اولیاء انبیاء چی دی یا پرشتی چی دی نو اغوی لوی, لوی کارونو که نا وڑو وڑو کارونو که الله لگ لگ اختیارات ورکڑی دی او کم اختیارات چی ندی ورکڑی نو چی منگ دا دای دا قبر للاد شو او منګه دایته وو او دای الله ته شفاعت او شفارس وکي نو قبرونو ولا ته شفاعت وکينو الله د ديرت کینا زمون ګناګاریو زمون اورینا نو منګه دایته وو او دای بیا الله ته الله داد اګه د دا شرک خلاصوا ګورا قران کریم پدې ګواله چې مشرکین د ارسمنن منزون کول ها اجننم کول ها کو جمعه تنم جوړول ها او قران دا ټول ذکر کړی دی دار سمشریکی نکول گور یوتا قران کریم وای نبی علیہ الصلات والسلام چې دا وې خبره یاد ساتي یو کځمانه یې نشماته به یادو خا او کله کله سړی تقریر قبل پلار نشم بیا سړی نه خبره پاتې شي اغه الہ من او چې نبی علیہ السلام یې زدا الله پیغمبرم زتاه ست خبره دا خبر کوم خبر خبر چې توحید ستاوي او شرک ستاوي او بیا مختصر لک سنت باندې به یو سو خبر کوم چې سنت ستاوي او بدعت ستاوي راځم بده دا زندگی خلاصه د کله چې په دې باندې انسان ادری ګ د شرک نه منې شو پتوې دراغه د بدعات او رسمونو غلط او رواجون نه منې شو په سنت راغه چې کم عمل کړي الله یضاعف لمیشا بیا دو چند دو چند سواګونه الله ورکه الله مشرکینو دا ارسمنل گوریو اتا الله وی قل من الارض و من فی مومنون سورة مومنون آيات نمبر 4 سيكي رب كائنات جناب محمد الرسول الله توي کا او محمد رسول الله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون او محمد رسول الله ويا دغ خلق تا دستا خلاب چكي ويا داغو سانو عبدالانو قطبان دي دي خلق تا ويا لمن الارض ومن فيها ويا دي خلق تا چه دزمكي والا لمن الارض ومن فيها اختیارات دزمکې د چا د پاره دي او په دزمکه کې څوک جدي عبدالانچو ت تاسو وای او سانچ ورت تاسو وای قطبان چې ورت تاسو وای او د ونیم کلندران چې ورت تاسو وای تاسو یې چې د نظام چلای یاره د انبیا دارنګې دا او اوک چې دی د غټي لټي شجر مجر حجر دا ټول د دې اختیارات د چا د پاره دي کچري تاسو پويږي سايقولون لل الله زردای چې تمام مشرکین به خام خوی دا مشرکینه بابل دا مشرکینه مکه غیبتول دا وی لله د دې اختیارات صرف او صرف دا الله د پاره دی د زمکه اختیارات د الله د پاره دی وبیات تفوس کو قل مر رب السماوات السبعي و رب الارشل عظیم او تا سنا تفوس کو ما د او اسمانونو مالک سوک د پالون پالونکه او دارنګ دې دا دا دا دا شلا انکه تربیت ته انکه دغه نظام کائنات والا سوق دے سوق دے دا الله دغه رب سوق دے او عرش والا سوق دے سایقولونا لله دان وای چې پدی اسمانونو کې د غوث اعظم آغا پکې چې کم دنو شریک دي نه نه نه بل پیر فقیر پکې نه وای یو درگاه پکې نه وای تول وای چې دا صرف او صرف د الله د دی صرف او صرف د الله د بیا وګوره قل من بيديه مالاکوت کل لشئ وهو يجير ولا يجار عليه بیا د مشرکین مکه نن تاسوکا سوق د هغه بادشاه چي دغه غپ اختیاراتو کې دغه غپ لاسو کې بادشاہي او اختیارات د هر شي او بل څوک سره شریک نشته د هر شي اختیارات د چا د دي دا ټول مشرکین بوای ل صرف او صرف دا الله د پاره دي ګوره بیا مشرکین دي دا مانی چیز مکاد الله اختیار کده دا مانی چوا اسمانونه دا الله اختیار کده لیکن بیا مشرکین دي دانګي دا مانی دا مانی دا مانی چې د هر یو شی ذره ذره کل شی د دې دا اختیارات او وغداری صرف او صرف دا الله د پاره را لیکن بیا مشرکین دي بیا الله تعالى او تو ایت پوستو کا اغزاد سوق <تصفيق> دے او هو یوجیرو ولا یجارو علی اغزاد سوق دے شي هر چالا چکو خیشینو پناور کئ او داغه په خلاف کئ نفیر او فقیر نو غوسو دستگیر ایسو کا بلدا سی نشته چغه پناور کئ وا ولا یجارو علی دا سے الله سوق دے او په مقابله کئ بل سوق پناور کئ تول مشرکین بوایل اللّٰه دا اختیارات چې پناور کولې شي او دغه خلاف سوق پنان نشي ورکولې نو دایي اختیارات صرف او صرف دیو الله دی لیکن بیا مشرکان دي بیا مشرکان دي دا ارسه منل بیا راشا بیا نبی عليه صلوات والسلام تعالی تپوست او کا قل مع یارو مِنَ کوم وَالْأَرْضِ نه ساما ایول ارې ووایه اوجناببي محمد رسول الله من یارو ذوقو کوم می نه س ایول ارڅوک دی چې روزی در کوي تاسوه را د برهناو د خک نه د آسمان او دسمک نه واف ساما ریزکو کومغا ریزق چې ستاسوکم سمان کې پرو هغه تاسوله دزمکېو د سمان نهڅوک در کوي دغېوااکدارڅوک دیوک دی تول مشرکین وبوای الله الله تول مشرکین وبوای بل سوک نشتا صرف او صرف یک یو الله دے چدا منگلہ روزی را راکئی دانه وی شپ لاہور کے داتا علی حجویری دے او هغه چکم د نورزی ورکئی نا نا دای نو وی او بیا مشرکان دی دارنگی بیاتی تپو سکا امم یا ملک السما والعب سوارا دوگو گنو مالک سوگ دے دسترگو مالک سوگ دے دائی نوی چسترگی خوب شوی پلان کی در گالے بوزا وکی دان راو خطا نو بیائی بوزا تاسو چالا تو دیری بابا لا نا نا نا دای نوی امم یملک السما والابصار تاسو کا د مشرکین نه چدغه غونو مالک شوک دی د قوت سامعه مالک شوک دی د قوت باصره دستور گو مالک شوک دی ټول بوی الله صرف او صرف الله تعالی دی د چا اختیار نشته امم یملک السما والابصار و من یخرج الحی من المیت و من یخرج ذل مایه تامن الحیه بیا د ټولو نا تفوسه کا او تاسو تام دینه تفوسه کا چې د ژوند دینام او د مړینه ژوند پیدا کون کې سوګ ده د حضرت د حضرت نوح علی صلاتو والسلام په کور کې یو مشرک بچې پیدا کون کې داسو کو هغه پیغمبر ده وا کو اختیار نشته او دغه په کور کې مشرک پیدا شو د اختیارات د چاري د ازر کافر په کور کې حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دا چا پیدا که وید اگئی نا بچه او دا چرگی نا اگئی پیدا کو انکه سوک دی منیو خرج الحی من المیت ومنیو خرج المیت من الحی طول مشرکی نو باوی دا هر سال لا کئی لیکن بیام دا غینا سر مشرکان دی دا رنگی بیاد دی مشرکی نا تا پوسو که منیو دبیر الامرا نظامی کائنات سوک چلی دا مکان را نظام دیکی دا نور چرازی دیکی دا فلک فلک د دې کې راخ په افلاک چې دي پاره فلکونو کې پاره افلاکو کې په لې سیاري چې دا زہرا ده دا, دا مریخ مر دی دا مشتری دی او کل فی فلکی یسبحون دان ور په خپل مدار کې روان دي دارنګ مریخ او زہرا او مشتری دا په دې خپل خپل مداراتو کې روان دي داس پګمې روانه ده دارنګ داس مګه کې چې سن نظام چلے گی دا دا نراتو کېږي خالق الاسبا داش پارازي دل اس پلیل حبيون نهوه دغه ضررغونې سووک کوئ دارنګې دا اډو کې سوک لئ دا داې سوک لئ دامکه سوک لئ دا, دا سبا سووک شپ پهې دن نه کې او د شپ سووکلی پی س پهېرا دن نه کېته پهوکه دا, کا دا نظام کائنات سوک چ لئ میو دیرول امره دا د مور په ګډ کې دا د بچی تربیت سووک کوي دا پالون کې بیا پهې ګډ کېوک دی مای د امررا بیا هغه بچی دنیا تراشی بیا په دنیا کې دا غت تربيت کاونکې وقتان په وقتان شوک دے د په دې مور باندې د دې بچی دا مینا ورزونکې نه نه نه الله دا د دې بچی نه دا تربیت ددي بچی کوونکې سووک دی او په د موربانندې دا مینا غور زهونکې سووک دی معیو د بیرول امره دا نظامې کا نه چله اونې سووک دی دا پلار جوړه اونې سووک دی دا مور جوړه اونکې سوک دی دا والد والد والت جوړه اونکې سوک دی منیو د بیرول امره مییو د بیر امره دی ټول نظامته سوچ کوی دا تدبیر د دی نظام سووک کوئ دی ټولو بهوي الله الله ټولو بهوي الله یاو دا دانوی دا یو مشرکوم نووی چې ګوریدا زوی ورکهونکه الله دا دارنګ لور ورکهونکه دا نووی چې غیر الله دے ټول داوی چې الله دے الله دے ټول مشرکین داوی او پدی باندي قران کریم گواده قران کریم پدی گواده چې اګی داوی چې در رحم تا کم نطفه لاڑشی او پدی کې دا کم اللہ اکبر کم اختیارات کی گئی نداد بل غوث د بل دستگیر دا سے حصو نشته چاغه پدې کې واقدار وي قران کریم پدې گواډه نبی علیه الصلاۃ والسلام تا سوره واقعہ کې ربی کائنات وئی دی مشرکین نتلک تپوس کا اللہ اللہ افر ایتم ما تمنون اانتم تخلقونهو ام نحن الخالقون آیات تاسو دا غور کڑا دے پا آغا عبو توم نو نا چتا سو ایس سوي پرهې مون نو د خپل زنا نو کې ا انتم ام نحن الخالقون آیات تاسو دی نا بچې جوړوي یا منګ یو بچی پیدا کونکي جوړون کې نحن قدرنا بينکم الموت ا انتم تخلقون کې استفهام د دینا د پارا د اغه لوز اغه د تقریر د پارا ده مطلب داده یعنی تاسو په خپل لهم پا دی باندی قائلی ای چه اے مشرکینو تاسو داوائی چه دا هر سو پیدا کنکے صرف او صرف یو الله دے بیاد دی مشرکین نتا پوسو کان آفارا آیتم ما تحرسون آنتون تزرغونه ام نحن الزارغون آیا تاسو دی غور کڑا دے پا دی باندی چه تاسو کم پسل او دانی کروندہ کوئی آنتون تزرغونه ام نحن الزاریون آیا منگا ده دینا پسل جوڑا انکیو یا تاسو منگیو کتاسو دا تاسو کروان دی چی کوئی دا دی دارا زرغن انکی سوک دی واند دی اسمان تاو گورا دا اوباد دی وریازینا افرائیتوم ال ما اللذی تشربونا اانتم انزلتموه من المزنه ام نحن المنزلون نا غورو کوئ تاسو چرته غور کله دی پهغ اوبو بندې چې تاسو یس کوي آیا تاسو را یا را کیو مطلب وی دا داغېته ک سپنی ور یزییننا را و راوللی دی یا منګه را وهونکیو سو قیمت مطلب دا دی غی داې چې د مکو د آسمان مال دا صرف الله دی نو دای چې دا بچی ور کو اونکو ددي بچی پیدا دا صرف او صرف یو الله دی دا نوې خوا چېګنی پلن کې بابا له بزم یار او دریغس لس دو لس کاله میوشو بچی می نشته او درې گچه دی پلان کله لړشم درګالا ګټه ماټه په او ال تکس درب زان سره غوټه کم یا خپل لا منيله غوټه وار کم یا د بلچا لا منيله غوټه وار کم زوي به راکې نا نا نا نا ابو جاهل دا کړو نا ابو لهب کړو نه یو بل کا پھر بل مشرک اغه یو تنن په مشرکینو کې دانو چاږي په درګه کې پزان باندې دا سه ګټه ولې د دیده پارا چګینه منګل به د را راکې نا نا نا دا یو مشرک عقیدام نه او سوکم کوم په تاریخ کې دانې شوود او څوک به واخای چې قران داوي چې غي دا نوینو بل څوک دی بل کيو 280 نه پلان کی دا ویلو پلان کی مونږ به چې ناバイク پلان کی پلان کی کتاب لیکلي مو قران داوي پلان کې کتاب درووي پلان کې کتاب درووي دارنګي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا اوت زائف صاحبانه الله یو یو شي یادي چې دي مشرکین نه دات پوسوکا دات یوګا داته او کا امن ام خلق السماوات والارضا وانزل لکم من السماعی ما آ آیا سوک ده آغا بادشاہ آغا خالق چه اسمانونه پیدا کردی زمنک پیدا کردی ده د بارنا باران چې ورائی ده سوک ده فا امبتنا بهی حدائی قضا تباہ جا فا امبتنا پس منگا زرغنو پدی باندی آغا باغی چې باغات ترو تازگی والا ما کانا لکم انتم بتو شجره استاسو د یو دانه اختیار هم نشته نشته است تاسو ده پارا اختیار چه تاسو د اغیده دا ده دا هونه که نا نا نا نا ده منگه نو چې منگه یو ایلا هم معالله باغی چې داغا آسمان نا بارادو دا صرف او صرف پیدا کنکه اوور اونکه صرف او صرف یو الله ده تاسو اختیارات نشته ده او انسانانو که تاسو انبیائی نو ما کان لکم انتم بی تو شجرہ کتاسو اولیائی کتاسو آم مسلمانانی کل انسانان ولینی ما کان انتم بی تو شجرہ ستاسو پا دیکی اس اختیار نشتے دے نوچی نشتے ایلاہم معاللہ آیاد دی سفتن والا بلحاجت روا دا اللہ سربل سوکشتے بیا نشتے کا ناہ اإله هم الله نشته نشته ده دارنګ ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا ذوک دے عرب باتشا چې زما کې قراریواله ګرځولیدہ او دا غي په درمیان کې نهرونه ګرځوليدي وا جعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا بیا یې ګرځوليدي دا غي د پارغرونه دا غرونه تا وګوره دارنګي دا غو بوپمنس کې پر دیتا وګوره دی خوا یخې دی خوا ګرم دی خوا خوږې دی خوا تروي دا سوک دی بل سوک نشته دے دا سې زمکا قراریواله پیدا که انکه بل سوق نو چی نشته نو ائلهو ما الله نشته نه نشته نو چی نشته نو تاسو والی ولید غیر الله تا چغوی ولی پریاد نه کوي ولی بیا وتا چې او پلان کیا زما د پارا الله ته شفاعت کده نو د شرک خلاصه داوا چې ومن قبر لالاړ شو کبر وال الله ته وای نه وی چې قبر کې خدای پروت ده دای نه او دا د هر عصر مشرکینو دهر دور د مشرکینو دکه आवाज دے دکې چغدا الله اکبر چغې دغه وای چې من زتا استوام بیا چې دا چا ویلې دي او دا چا قران کریم چې مشرکینو بداوي الله اکبر دارنګې قران بیا مخکې مزید تفصیل لا اما یجیب المستر ازا دعاو و یکشف السوء و یجعلو کم خلفاء الارضی تپو سکاد دینا سوگ دے آغا قبل ان کے پریاد کونکی کلاچی آغا تفریاد کئی او هغه مصیبت لر کونکی تو سوگ دے سوگ دے آغا بادشاہ چی تاسوی پدیز مکہ کی مشران گرزولی آغا مشرت در کونکی سوگ دے مصیبت لر کونکی سوگ دے نواخو رب بیکائی ناخ پلویلی دی و یم سسک اللہو بی زرین فلا کاشف لہو اللہو سورہ انعام امدکوائی سورہ یونس امدکوائی چکالا تاسو تا زرب برست تکلیف در ارسی تاسو تا در ارسی نو نداغی لرکون کے بل سوک ما سواد اللہ نا نشتے مشکل کوشا۔ صرف او صرف یو اللہ دے بل سوک نشته دے سوک دے نو چه دا نشتے تاسوی منئی نو آئیلہم معاللہ شپارسیان مو بیانور راو باسل بل سوک حاجت رواشتے نا نا نا بل سوک حاجت روا بل سوک غوس بل سوک دا تھا دا نشته دے الله او بل خبره مشرکین باندې قران کریم گواده چې کله سختا او سخت حالت وب فراغه او انتهائی براگیر شو پریشان بشو او غیبد او قتل چې او زمون د خلاصي بس زاینشته نو قران گواده بیا باغي وي اوس بسرب یو الله ته چغوي اوس بسرب یو الله ته چغوي سوره یونس کې الله داغی پس منظر ذکر کئی اللہ وی هو اللذی یسیرکم فی البر والبہر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بیهم طیبا و الازی دا اللہ اغزاتی چی بوزی تاسو لرا پا اوچا پلندکی تردی پوری چی کل ای تاسو پا, کی پا کشتو کی او دغه غا کشتی روانی پا تاسو سرا پاوان نرمی سرا و فریحو بیها او دای خوخو شالشی چی کشتی خوخامزی دارا روان دا زبر دست رفتار ده و جاعتها ریحن آصفن ناساپا راشی دیتا آوات تیزا و جاعتها ریحن آصفن ناساپا من کل مکانن او راشي پدی باندی چپے ده هر جهت او هر طرف او دایدا ګمانو کیچ اوس خدای را گیر شو نو بیا دان وای چې او لاطا او غزا راو راسی راو راسی او مناتا او لاطا او غزا او هبل نا نا نا نا بیا دا چغې بیا وې دعو الله مخلصینا له دینا بیا صرف او صرف یو الله ته چغوي او دکا چغه پر یادوي لا ان ان جیتنا من ها ذہی لا نكونن من الشاكرين وا الله ته تا منګه د دې مصیبت نا اوس خلاص کلو نو بیا به منګه موحدین یو الله باس بیا ب موږ داسه توحید منو کنه چې بیا با مونږه پوهچا باندې یو درګال نوزو یو بابا له بنوزو یو پیر به عالم الغیب نه غړو نه غنو یو بابای بابا پیر یانو والا عالم الغیبا نه غنو اوس خداموسي به ډېر ده کنه تاسو له علاقه کوکشته کې نشته زمون ترپون تفړیده پوه شو یا را پلان کیځه کې ابای راوتیدا وسره پیر یان دي تعویزونه راو باسي تعویزونه راو باسي خا ټیک شپریان تاویزونه راو باسي دي سره پریان پریانو ته سپاتره تاویزونه نو پریانو نعل مغيب ثابتول الا ان کې قران گوا ده چې قران وای قل لا يعلمو من فی السماوات و من فی الارض الغعیب الا اللہ سوک آسمان کی دی سوک چی پزمکہ کی دی کولیا دی ک انبیا دی ک پیریان دی نو دی پغیبو نپوئی گی پغیبو بانده پوها صرف او صرف یو اللہ دے بل سوک نشت دے لا يعلمو من فیسماواتی والارض الغیب الا الله پیریان پریان پخپلوی کی مونګه ته د غیب پته نشته ده نو چې ګوري نو راشه تاسو چرګار او کا شویدا او زمونږ چرګار او کا شویدا نو یو چرګی د پارا مولای سیبون ځان کا پیر کی او حجی سیبون ځان کا پیر کی او نو رپک ډیر خلک اخوا دی خو اش نا جی یاره سچل دی یارا جی چرگرو کشوی دا سکوی رازی نک ګورو نک گورو دنبی علیہ السلام نا پاک نک دبل چانو دنبی حاری روکشوی دا غفو نک نا دے کتلے کتلے ہو دارنگی غل معلوماؤ یا تحمتی معلوماؤ بی بی تحمت لگی دل دے نو دے با کزاراو آخ لی کزتاو نو کوځتاه نو په کوزابانه بغل معلومه نو په دغه پیغمبر غل نو معلوم کړه دا په کوزابانه دا ټوټکه دا نوک کتل دا یاد بنگال د هغه کافرونو راغلی دي یاد هندستان دین دوانو راغلی دي دا نوک کتل او نوک سره مزید او بل پلیټیم نه ته تکي تاسو چتلی لیدلې په دیوال باندې داسې سالور ګټه نه خراکاږي ویټی وی جوړه کتلې نو نو غیراګه کی نو وایرا ولې ما شوم نو ما شون برا ولی نو هغه بنده بسا منتر وایو پلیتیبه وی نو داغه ذهن مفلوج کی نو چې ذهن مفلوج کی نو بیا هغه توګور دی تیوي کخ کاری و یاو خ کاری دربارو لګید او جی دربارو لګید خا بچاراغه او راغه دربار جاروشو او جی جاروشو خطو ګور دا غلط شاکړه ده پلان کړهغه غشی او چت کله زالک غپ ونو شپون چې څوک به یقین کوي زمما فتوا ده دیم مسلمان نه دی چې څوک کوي دیم مسلمان نه دی او څوک ولتلې دیم مسلمان نه او ګردانوم سیاسي فتوی نه لګوم حقيقي فتوا لګوم چې کافر ده خو په طلاق ده بالکل په شک نشته بالکل په شک نشته د قران نصوص قطعیه په دی باندې ګواري چې عالم الغیب یو الله ده او فقهاه تر دې پوری لیکي چې څا په دی باندې يو سرى نكا كي نكا نكا وعيض الله او ده الله پیغمبر گواكم وعيض الله أو ده الله ده الله عقيدة پیغمبر عالم الغيب ده نو وعيضه كي نكا و كافر شخصه في طلاقه ده بس شو ده شبه نهده كافر ده وله پیغمبر ته عالم الغيب پیغمبر ته عالم الغيب نو ده نوه مشرقين مكة چهارا ادره گاه او بانده اسخ تراله پاګې بڑے ساختরাল درياب کې جسړې او د مرګ د ژوند معاملې نه اوس غر کې ګم کېشته یولټکیږي هغه ټې مګي بیا یو لاته چا ولا زمونږ یو چرګ ورو کښې نو موږ زان دغه د پارا کا پیر کو او درې پلان کیځه کی او پیر سپدې او پیر سپه خو کوله پټکي والي او تصبيه به ور سره یې زبردسته او هغه دورو کې دې به یرا چې عقیده د توحید نه نو کزر تصبينا دومره تسبیح دملا نه تاویګ کنا او د رزش په پغار کې ناسته او او وباسي په خدای قسم ک دغه ټاکه پکار راغه اول به عقیدت توحید وی ال بنه جات رازي الله الله مشرکین مکہ کلا چری باندي سخت بر اعلی نو غي به بیا او صرف یو الله ته چغه وي یو الله ته چغه وي خ مفتی زبرغل تفصیلی بیان بابا ک یې بس پلو بیان تاسو ته داسې وسو خلاصې خلاصې خبرې کوم الله اکبر دا خدای غي حالات د مشرکینو چې هغه الا منو او دا هر څه منن لاسه چتا سو اوریدل دین مزیدوم ډیر زیات هغه منن قران کریم ګوا ده چې هغه منزونوم کل قران وای وا ما کانا سوالاتهم عاينل بيته الا مك او تزديا دا د دا دامونز د بيت الله سغا داي دا چي کم منزونه کوي يعني کم منزونه چي کوي ته دي حقيقت داس دي لکه او سړې راشي او شپيلي او تاني غغي وله يو سړې شپيلي او تاني نو داغه تام سواب نمیلاوی گی او الٹا گناه انگار ده بل طرب تام مشرک را غلی ده بیت اللہ کی موسکی دا تام سواب نمیلاوی گی دا دا منز حقیقت د شپلو دا تانو نا سواسا نده دا که حقیقت ده دارنگی مشرکین مکہ آغوی چه ده نو آغوی دام وی الله اکبر چه منزون کول آغوی سرا سرا مشرکین مکہ مات نام جوړلو ب الله چې دا مونږ ستاسو د ایمان مرکز دا مشرقیو جوړکلو او ډیر خان دا سره جوړکلو او ډیر رکې چاندې سرې جوړکړلو تو الله تعالله پیرت کوي و ستاسوونه د جممات قبول نه دی ما کانا نه لیل مشرقی ا یا مورو مسااجې د الله شاهیدي نه حالله انفې هم بل مشرکین مونا سب نهدي د مشرکان نو دپاره د مشرکانو دپاره چې دی جماتونه جوړ کې داسې حال کې چې دی پخپل ځانو نو باندې د کفر بالعمل عمل هغه اقرار کله دیګوای کوي عملې کافر عملی مشرکان دی د د جمماتونهنو جوړی جمماتونه که جوړئ نو نامما یا مورو مساجد الله من امن بالله جمعه کو جوړي اغه دی دي جوړکي چې د الله په وحدانيت باندې ایماني اغه توحید فیل خالقیت منی توحید فیل خالقیت ور ربوبیه اغه دا منی چې زما او زما د ټولي دنیا دا سمرا دنیا چې دا د دی خالق صرف او صرف یو الله تعالی دی نور څوک ور سره ای برخیدار نشته ور سره ور سره دامنې توحید پیو جو بال وجود ال همانی چې د الله تعالی د هر سنا مخه موجودو او د هر چا نه رستو بوي دا تمام مخلوقات انبياء او اولیا دي پاغي باند به هم مرګ راځي اغي بام د دنیا نه زي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام غوث دای چوتا غوسوی خو غوث صرف او صرف یو الله ده دای چې جاته غوس و استاد اغوس دا به عمرېږي تچې ورته دستگیر وای دغه دستگیر به د عمرېږي دارنګې دا امبی اولییا دا به ټول مړیږي او پهې ټولو باندې مګرات لون کې دی و یا به وجه رب ب کا زول جا لالیول ایکرام کللو ش ان حاللی الله ووجه باقی پاتې کې دونکې صرف او صرف صرفی الله دی دا نور ټولفاانیدي ټول حاله کې دونکې مک پرات لون کې دی امبییا با او باندې با مګ راځ او امبا او باندې مرګه غلی د ا اسمانونو کې ژوند دے دے هغه باندې بامیر از مرگ او هغه با دا کل نفس زایقۃ الموت دے کې داخليږي حتا تر دې چې دا پرشته هغه باندې بوم مرگ رازی هغه بام کل نفس زایقۃ الموت کې داخليږي یو پیره نه پاتیکيږي یو جن نه پاتیکيږي یو انس نه پاتیکيږي جن او انس دارنګي ملائک پد ټولو باندې مرگ راتلون کې دے کل من علیه دا با منی چې هر سنامخ کې الله موجودو دا هر سنام رستمہ الله موجود وي دا دنیا با ټوله پناه کیږي کلو من عليها فان توحید فی وجود بالوجود با منی توحید فی الخالقیۃ وربوبیت و ام منی او دا با ام منی چې توحید فی تدبیر و تصرف چې په دې آسمان اسمان کې اختیارات صرف او صرف دیو الله دی مشرکین و دامنل چې هر سنامخ کې الله او دائم دا منل هر رست بالهوي هر سبا پهنا کېږي دا یو من چې د هرڅ حالق الله دی دا یو ان من چې تد صرف او صرف یو الله دی وړو وړو کارونو کې ا اختیارات پیررو په کیر دته ګیر له ورکي دي بیا او بهوي ننا نه زرابر اختیاري نیشت نیشتې نیشتې امبییاوته زرابر اختیار شته دی نو دا بهمنې چې ت بییر او ته صرف کوونکې صرف او صرف یو الله دی نظامِ کائنات چلو ان کے صرف او صرف یو اللہ دے ورسر بادامنی توحید فی الالوحیت والمعبودیہ او په دې توحید مرتبه کې د تمام انبیایو سره د مشرکینو جګړه مشرکینو به چې عبادت لایک د پکار لایک د چغې لایک هغه بل سو کوم شتري مونږه ته دا ویلې شو چې مونږه تا ته او ته الله توایا ورنا ټیک دا مون خدامنو چې اسمان الله پیدا کل کړلې مون خدامنو چې زمکا الله پیدا کړل دا ولي او د اختیارم دا الله دي لکهن د الچه کم شکه اختیارات شتاده اغه شيکي د الله تعالی شفاعت کولی شي انبياء او به نا قبر نو ولا شفاعت نش کوله لا لا ملا لقاري زموند احناف يو لوی جرني العالم زبردست اغه فقه د فقه اکبر شرحه کې لیکي چې انبياء کرام صرف د دې د پار راغلو چ خلکو ته داوی چې دا قبرون والا شفاعت نشی کوله او انبییاء بداوی او مشرکین داوی چې نمنګ دی قبر والا تاو دې زمنګ د حاله خبر دی نو او قران داوی قران وای و یا عبدونا اوس را لم خشرک ته چغی مشرکین پسه ګرځیدلو و یا عبدونا من دون الله مالای زرهم ولا ينفعهم مدا عبادت کوي او عبادت غره صرف دې ته نه وای خا دا عبادت تلوې تفصيل نه عبادت بغیر د اسبابو د چانه یاره دام عبادت ته بغیر د اسبابو چاته اواز کول او دعا بلنا دام عبادت ته سجدا لگول دام عبادت ته نظر نیاز د بل چاپ نوم ور کول دام من دون الله دای بندګی کوي اواز کوي بلنه کوي یریږي بغیر د اسبابو د آغا چانا لا یزرهم ولا ينفعهم نه دو دای دو zarar malikan de ne da nafi malikan de او وایسو ویاقولون ها اولا ای شووفنا د الله وي داز منګ الله ونانا كل الله الشفات جميعه ا اختار د شفاتو د صرف او صرف د الله دی دلته بني ويبا په قیاممت کې انا اووالو ب شفاوي یومل القامه محمد رسول اللهوي د قیاممت پر بعض شفات کومه او اول ب کوم اول شفاات به پې غمبر او پس د اذن د الله نه بي نو اذن د الله لا نه شوي قیامت لا نه راغله اول شفاعت پیغمبر نه کړي او د مشرک را پاس د لره و عزتي قبر ل راغلم بريليان خوبه پیژنې پنجاب ته ډاکټ کنه کچانون نه اورېدله نو بريليان ورتوي او خدای د تمخه ډېر پلیت مخلوق ته خوشوي او زمون په سرحد کې د اغې اغه خلق دي کی برائے نام پزانباندی نوم د اهله سنت والجماعت لاګول دي حقیقت کی اهل الحلواء والخانق ته ہے سننه د سنت نه خبر دي نه د جماعت نه خبر دي اهل سنت والجماعت کو اگدي حافظ ابن کثیر رحم الله وای اما اهل السنته والجماعه فیکولونا فی کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابه فهو بدعه اهل سنت والجماعت خدا دی چې غیب هر قول او فیل کې دا وایي چې کوم قول او فیل د صحابه کرامو نه ثابت نه نده بهدتي بدعت پیجن تاسو اورېدل به می هر هغه کار چې پیغمبر او صحابه تابعی تابعی او تابعین او طب تابعین نه او یو سړی کای او ثواب پکې غنید دین پنیته کای نو دا بدعت دی دین دی چې صحابه کرامو د جناب محمد رسول الله نه کوم اغایو اهل سنت والجماعت خدا وی نو دیبا که سوک ملسیو دا لړمی الوا پخشی نو مولی سے بپټکی واله اپکه بناستی जित سوکه از اهل سنت والجماعت دا لړمی الوا پیغمبر او صحابه او خړلې ولړما چتو اتناسته وې دا لړما نانی خوړو نو اخو لړما نان نو خوړي دی واتناسته دی واتناسته دارنګې شو می دیک پوښی نو د شو دیک پیغمبر او صحابه او پخکړه دی نه نه ده پکړې د صاحبو طریقې خداوا چې په چا به غم راغې وی علي دل ډوډي تیار کې د خپل واس مطابق او دې له دا غم بدل کې نو دې براښینو غتبه پرله توخه زین ویله شاو ماله به ته تیارې نو سانډا لال کا کټه نو بیا ور پسې سلوېختی کې او هر جمعه به نو د دې جمعه شپه خیرات د پارا صحابه او خاص کړي وا پیغمبر خاص کړي و نه ته څنګه علی دا غټول بدعات چې تار أغستې دي دی دارانګه دیابسل ویختي د دی زمونږه علاقو کې کتا سو یو کلی نوم اوریدلې وړو کې لاور په دې کې ما هفس کاون او هفس تمهو کما بیا تجوید کا نو التایو مولای سېبونو هغه سره به ما د یو کتاب دی د تجوید جزری وته وای جزری وته د تجوید یو کتاب دی نو ماځیګر به ما د هغه مولای سپسره هغه کتاب وی کتاب لا و چې زلاړ ما نو ال تک دا معمول ده او سم ال تک انتهایی بدعات سره د دین چمولیان په هغه کلی کې د هر شان ډیر دي دی. او بدعات پکې دومره دي چې ځوان کده ټول صحابه را راځم کنه نو لاور کې تی ډیر دی ال تک دا معمول هغه ټیم سره مړی بهو نو د ې ځې پورې با شوریا او پر راټهلی بل راتلل او بیا نه حالوا پر راټه او د مي نه پس تر س خې بیا به شوریا پر راټی شو نو زه چې به کتابله لالمم نو په سې ځې کو په محله کې خامخ بل الله غست که نا. نو بل غ بل به شو نو کله به پر راټام پره سره به شوریان پر ته حالوا به هم پر ته ما ماته ما بوتې زه نه خورم استاد یو سورہ زموږ خیال او بس ټینګ نه شماته مولای صاحب دا حرام نه دا صحابه کړي و تاسو د خلکو توای نه ته مولای صاحب جواب ما ته د خرزویا حرام او حلال سره کې خېټه ډاکو خېټه ډاکا حرام او حلال سره کې خېټه ډاکو دا اهل سنت ځوت تاسو اهل الحلوان والخانک نه ومه دا ناس ته خانک ته بس چې پرلاته غواځولي اهل سنت ده آله سنت د نوم نام نده خبره یقینی خبره ده که سنت او بل نومیز ده کده من دیوبند یعنیو پا خدای قسم کده د اکابیرین دیوبند د یو خبر نام خبری یاد آغی طول دینی ده معاش زریع گر زولی ده قاسم نانو طویره ایمه اللہ بانی دیوبند بانی دیوبند تن کنه نه کنا تاراز کلا کله خواه من ببالله لر امزو خواه خپکی گئی ما اللہ اکبر دا اغه 2 نیم روپۍ تنخوا دهو بنګه 2 نیم روپۍ تنخوا ز تاسو ته ام چې اکابرينه دیو بند څنګه 2 نیم روپۍ تنخوا وا 2 روپۍ داغه کوز ضرورتات باندې بلګې او نیم روپۍ دا اغه بوډای مور وانه دا اغه په ضرورتات به کله چې دا مور مړ شوا قاسمي نانو تویره مولا چې دیو بند مدرسې بنیاد چای خوده دي اگر آغی او اغد مدرسه که درخواستولی که چه مانه دا اطانیز کٹ که او زماده پاره دا دو روپی کافی زما زماده پاره دا دو روپی کافی دی آغی و توی حضرت منطاله پا خوشالهی بانده دا نازم سه باتم منطاله پا خوشالهی دا دو روپی در دو نیمه در که و دا تاخل دا و توی و نا و دا زمام په مور باندې لگے دا اوس هغه وفات شو دا غي ضرورت هغه مصرف ختم شو دا زمانہ کټ کای زکه په دین باندې په تعلیم یودي امامت په امامت باندې امام لا پیسې ورکول کول فقهای کرامو جایز کړی دی په امامت ورکول کول شي د مخ کې نه معمول را روان دي بلکې ته صحابه دو دور نه دار روان دي چې هغه به ده شي دا بیت المال نه باغه ټیم کو اوس اهل محله والا پکار دي چې امام سره خیم دادو کې من دا او و سره امدان دانا چې تاله د امام رضا شپلیګي او تدي والا چې کم دن سی کوړه دانی ورکه بیا چې کم دن برتاوه کینا باسا سړیا تا کندار کوسه کم تا مال کوړه دانی را کړی کېنا باسا فقور کې تا په چرګه غوسه ونه کې ایای چکور کې سیندلو سکه ناراضه په امام بغوسه کوي نه دانا دويم پتراو باندې زکات تراو سره معاش نخرا بيغي پتراو باندې ټول فقاهه کرام دا واي او اولماي دیوبند خداول نواخل تر اخيره پوري دالي کلي چې پتراو باندې پیسې اغستل دا بلکل ګناه دي او ورکول حرام دي بلکې تر دې پوري مفتي کفایت الله صاحب لکي چې په علم تر کې په دې سره اغ تراوي په دغه اپیس په سر تراوي نكيږي کوم اپیس چې پتراو باندې پیسې دای دیو باندې اند یو ټیکی لا ګولی پشپک زرا پسلور زرا ختم کوم ته د کم غاړ دیو باندې تا اور دیو بندیت نو مو شرماو ټیم دا ختم دی نو کم ختم چې د براکت د پاره وشي نو فقهای کرام وایي پغی کو واغستې شي سخهرا پیسي په پی ماخله ما اجری مګر زو خو کچادل ستیار کړو او دی فالل ته تله واغ کور کی یا دوکان کې د براکت د پاره ختم کو نو ک تاسو خوړل لري به تر نه دی او کم چې مړی پسه دا ثواب د پاروشي یې سالي ثواب د پارا په اغي مان دی یو دا نریجه خړل هم حرام دي چې چا باید سبق ویني نه دی وخت مو کی دا د مدرسې نه بده طالبانو کټار روانې سو اغه پلان کړي مدرسې کې دو داغه دا پلان کړي محله کې او دورو دور ګناګار مرده چا غنو جمعات پیجند نیو جره پیجند اموز ولآم نو یو ختم ورپسې کوم باغه مې او خيټه بڑا کا کمر اعظم په زده وبنده هم ته څه دا دیو باندې اتنره حضرات دیو باندې قران سنت نو دای په کې د زانا نور نور څه داخله کړ اغه ډیر غره خلکو ډیر پاک خلکو اغه د الله دین اغه خلکو ترا وسلو اغه واغه خلکو چې اغه خپل ستونر اغستو او سلویخ سلویخ علماء دیوبند درزه به وجل او دا غی لا شونه با هغه پر ونه کی زون کړي دروټ د پاسا خو غی خپل موقف نو پر خو ده من په یو روپی خرسي ګم من څنګه دیوبند یان شپ ته یو روپی خرسي کی تا یو دیوبندیش وی دا د الله د قانون د نه پاس چغه نه ولا کله یو درگاه کی ناشته پاغی فر کله بل درگاه کی ناشته کله په یو بدعت الله هغه فو دوره پوری لیکلی دی علماء دیوبند چې کم ځای کی عرس کیږي عرس دا به د بتانو دا, دا ملي دی له بنځي او اغه وي دا چې کم سړی لړ نو دا ظالم نه او دا فلا ته خود بعد از ذکر عام عل قوم ظالمین کې راځي دا ظالم ده ظالم نه ظالم نه چې دلل التکیناسته میلاد له بنځي دی وای یرمنګ عيد میلاد النبی مناو مونږ یو دیو بندیان خو کله کله کل لک دا بریلویات هم پن کوي بار سنت اغه دی چې صحابه وکړي حلا توحید فی وجوب الوجود توحید فی الخالقیه توحید فی التدویر و التصرف توحید فی الالوحیت والمعبودیه جگل پا دیکی و وی داشت فارسیان دی داشت فارسیان دی اگر پیانبیاء و باوی انا دی قرآن ام داوی دا مشرکین و د عقیده و ملال قاری حنفی اگر شر دفقه اکبر کے ذکر کئی اگر وی اینما جاء الانبیاء لبیان التوحید و تبیان التفرید ولذا اطبقت کلمتهم و اجمعت حجتهم على کلمت لا اله الا اللہ ولم يؤمروا بأن يؤمروا اهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود انبیائے کرام ټول د دې د پاران غليو چې د الله توحید بیان کی د الله یو واسه پکلا کا طریقه باندې بیان کی دا غی وجنات انبیائے کرامو وینا اجماي تور سره داوا چې لا اله الا الله او اغه خپل خلقتا دا نو ویلي چې تاسو دا وایي چې موجود دی الله خالق دی ولی دا خو غي ټول منل بل قصدو اظهار ان غيره ليس بمابود بلکې انبيای کرامو دا قصدو اراده وا چې د الله ناما غیر معبود نه دی ټول انبيای او بوي اوبود الله اوبود الله او مالک من الہ غیر حضرت نوح علیہ السلام دغه چغولوا اوبود اللہ بل قصد اظہار ان غیره لیس بمابود دارنګی حود علیہ السلام دغه علی چغولوا چې الله نما سوا غیر معبود نشته دی اوبود اللہ دارنګی شعیب علیہ السلام بلک تمام انبیای کرام دغه چ اولوا لقد بعثنا فی کل امه تر رسوله ان عبদুল্লাহ الله و امام د پخپل ذات علیا قسم وی ما په هر یو امه د کی یو پیغمبر لګلو اغه پیغمبر دغه چغه ولی وا او عبد الله او عبد الله وجتن بتوا غوت بتوا هر مخالف د الله هر هغه شیچ د الله په مقابل ې دغ بندې شورو شوه کاغ خوشحاله وي او کهوي کو خوشحاله وي نو د تو غوتې بعدت یم توغوت کو خوشحاله نووي نو بعدتی توغوتې خواغ توواغوت نهدي لکه امبییا اولییاغ بیا توواغوت کې نه د دی د بندی ځان بچ هر پی دغه چېغ وی وه هر پی غمبر چې راغلو نوغ بهوي ان غیرره لسبې ماب د لا نه بل سووک ماب نیشته او دا بهوللی وي. اغاوی دا به ذکر وی ردن لما ما توهمو و تخیلو حیثو قالو ها الله شفعا اونا اینداللہ دا به ذکر وی چه ده دی خلکو دا خیالو دا ای گمانو دا زمانگا شفارس یاندی انبیاء کرامو باوی نا نا نا غیر معبود نده صرف دا اللہ بندگی او کوي دا هغه وی او دا مشرکین دا چې ځان ته لوی لوی سنت وای دا ټول پدې کې مقتله دی اصل کې اهل سنت خو صحابه او تابعین او تبع تابعین و ټول پدې باندیو حضرت علی نبی علی السلام پدې مقرر کړو چې کم ځای کې دنګ قبر ویني هغه الله او هماره دا رنګ بیا خپل شاګرد لپاره پدې ډیوټي مقرره کړی حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام لګلو د غزا دربار پسې ویور دنی واړې کا आवाज راته خالد تلو اغه دڼې واړې کړې دي دارنګ صاحب کرام اغه انتای سختو نبی عليه الصلاه والسلام دونه مونس کړه او چې خلک راځي او اغه دې برکت ځان راکاجو چې دلته برکت حاصل شوهغه یو طریقه غیره طریقو ګرځول دا غیره سر بیزان مخرمه خو حضرت عمر دومره سخت او د الله ووحدانیت کوي داونه د دا وی خوای چې دا بنیاد ختم شي چې د شرک بنیاد اونې کړل شي او خداسو او نبی عليه الصلاه والسلام چې وفات کیدو نو نبی عليه الصلاه والسلام دا څنګه ولې وا اخیر عمر کې بلکې اخیره بیماری کې نبی علیہ الصلات والسلام دا ویلو لعن الله لیهودا وان سوار اتخذوا قبور انبیاهم مساجدا او نبی علیہ الصلات والسلام ایزا ما تفيهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا دای کې چې کله نیک سړی بمړ شو دای بعد په قبر جمعهټو نه جوړ کړ الله دې دا یهود او دان سوار په ننند باندې کې دای دا انبیاو ورو نا جمعه تو نا ګرځولې دي بیا نبی عليه الصلاه والسلام بل روایت کوي اولائک شرار خلق الله داف مخدز مکا بدترین مخلوق ده قرانه کریم د اولنا تر اخره پورې د رد پاره راغلو قرانه کریم وای تاسو چې تاسو چغوي اولیا او تاسو پسابقه اولیاء سابقه انبیاء تاسو چې ورته چغي وای ام واتن غیر احیا اگر ټول ملدي ژوند نه دی یا خو په الحال ملدي یا دوام من ملدي چې دا هغه اغه جسم اډوشټیم نه اغه حس والا بلکې بوته بوت یا په الحال ملدي لکه کم اولیاء انبیاء چوپات شوی دی یا معالان بمړیږي لکه ملائک او حضرت 이사 حطول مړ دی په یو اعتبار د دې اعتبارات سلاسونه اموات غير احيا مړ دی مړ دی ژوند دی ندي و ما يشعرون ايانا يبعسون د ایته دامپت نيشته چې مونږ با کلا پورته کړي دي مونږ با کلا پورته کولې شو د ځان د حالت خبر ندي نو استاد حالت نه بس خبر شي دی وې نه جي چنچણો کبر باندې کې نی کنه نو ای قبر والا ته دا پته لګی وای چې چنچل دی او کې کلو کل ذالک گپن و شپن دا قرافات دی بالکل ډګوسلی د دې اس حقیقت نشته د مشرکین خبری دی قران والا خبره دی د توحید والا خبره دی چې قبر والا بالکل غافل دی که نبی دی اغتام پتن لګی ها ها ک نبی دی اغتام پتن لګی ک ولید دی اغتام پتن لګی الله قران وای من ازللو بِمای ادعو من, من دون الله ملا یستجيب له الا یوم القیامه وهم عن دعائهم غافلون دا استاسوت چوت د استاسود بلننا بالکل بے خبر دی و یوم القیامه یکفرون بالشرککم استاسود شرک د چغونا د قیامت با ینانا و بینکم انکنا انا عبادتکم لغافلین مغاستا سود دچغنا د بندګینا بالکل به خبر او انبیابم وئ اولیابم او دابم اولیا او انبیا وای ایو شاعر که کنه عجیب انداز کې وی خدا ہے اگر عالم الغیب اپنا غیاء ہے اگر اس پہ ہر غیب اپنا اگر سب میں ہے نور موجود اس کا نہیں ہے اگر علم محدود اس کا تو انکار کی کوئی صورت نہیں ہے سفارش کی چندہ ضرورت نہیں ہے وہ بے با کرندوں کی سنتا ہے پہلے وہ زندوں کی مردوں سے سنتا ہے پہلے جو مائل بخوابے عجل ہو چکے ہیں لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہی اپنا مشکل مانتے ہیں تراشا ہے کیسا مریدوں نے ہیلا کیا عرفان کی نردبا ہے وسیلا وسیلا مزارو کو گردانتے وسیلا عمل ہے نہیں جانتے جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ یادمو دا خبر ہے انی رسول اللہ وی زد اللہ پیغمبر ما وی علا دا اللہ پیغمبر او دا اللہ پیغام او بیاستا ہونتی ساڑے علا علا وای شابا وی غامو آیا وی خلکا داو منی قولو لا اله الا اللہ داو آئی بس دایو کلمان و اغیی خوب پویدل منقوراٹ لگو لی پیر سیب تس پیر آگستی لا اله الا اللہ لا الا اللہ شروع پاتا شتے ناچی پیر سیب لا اله الا اللہ سر شیده پاتا نیشتے خوب بس لا اله سلوے خله بهې بعضې خلک کوی خبر نه د چې لالا الله ک ما الله څ غړی او ماه الله چې کم د نسط مطالبه کوي و چې دا چا راضې سل پیې و که ته صحیح خبره ده چې سا سل پیری و نو د قیامت پررض به پاسی او مخې د سوار لسم اسپکم پشانې پړه کېږي زم داوام خو الله چې د دی موافق عقیده وي کا قې نه او د ې سل پیر نظر پیری نه زر د قیامت پرس بداسه پاسیل اکاستا سود د تک تور تبخیت تکا تورشه داسه تک تور به پاسی دا خدانه چې لا اله اغی پدی پویدل اغی چې داو کتل لا اله الا الله دغه زمنګ پدی ټول اله او غزر کاغو اوس پمنګ پلان کی باوالن زلات لبن زو غزال لبن زو منات لبن زو هبل لبن زو ای دا خو ارسل ال وی اجعل ال اله تا اله واحدہ ویغه ټول واړو واړو خدای دا اوس منګه یو خدای ترا ټول کو دار سبه یو خدای کای نا نا نا بې دا خو منګه نه ها ځاله شی او عجاب دا ډیره ګران خبره ده منګه دا چاره من شو او د ګټو باران شروع شو او نبی علی صلوات و سلام ترمرګه پوری دغه چغه پری خو دي نه وا او نبی علی صلوات و سلام به دا چغی والی خلکو تبع او خلکا اعلی رجلن یا حملونی الی قومه ل ابلغک کلام ربّی او خلک ما زان سرخ القوم کام کج تبوزی تبوزئی نر نار در نر نش تنر چما زان سرا بوزی زو تا د اللہ کتاب تبلیغو وکم زما قوم قریش د اللہ کتاب منا کله او دا پیغمبر تر مرغ پوری دا قرآن راغستو او دا مخلوق خدا تر رسول ل انذرکم به ومن بلغ او پدی باندید الله وحدانیت خود لو خن الله د زمان گا آقیدت توحید موافق وګرځي آغه توحید فکم توحید باندې چې الله رب العزت انبیای کرام را لیګلیو توحید فی, فی, فی وجوب الوجود توحید فی الخالقیه توحید فی التدبیر والتصرف توحید فی الاولوهیت والمعبودیه توحید بالاسماء والصفات الله دے زمنګا عمل د قران او د سنت موافق کی کم ګناہوں زنګ نه کیږي الله دے غم معاف کی حیات ساتي بیا کچ ترات شو یا نشورات لې خبری دا د تاسو خبره کومه د شرک خال لړ نه شي او چې کم شي کې د شرک بوئی بوئی ګور غل لړ نه او چې بس بوئی کې چې شي کې د شرک بوئی رازي نبی আলাইه صلاتو سلام له زما امت کې به شرک داسې پټ طریقې سره رازي چې پستور شپه کې پتور غټه باندي تور می ګیروانی دا غینه بوم پټ زما امت کې شرک رازي او دی به خبر نه کاله برته د وسیلې په بانه کې شرک راړي کاله بدتا دا زیارت په بانه کې شرک راړي کله بل اتا دیو بارکه کله د بل بارکه ځان د شرکياتو نه بچ کیي دیم رونو خیندو تعداد دا در ته بل غم او خادی دا د الله د حکم او د پیغمبر د سنت و موافق او موافق وګرځوي او دې ځای کې د درسونو ته کېني د قران دا درسونه او ری د سره مو زندگی جوړيږي او که کده قران درس نه دی پیغمبر سنت نی, اللہ نی اللہ دی الله وحدانیت نه دنیا مو مخاردا او اخرت مو مخاری الله دې من دنیا او اخرت ذلت او رسوایه نه بچ کی دا پروگرام چې چا کړو الله دې غی لډیر خوشالۍ نصیب کی مفتی صاحب دراغلی دي زما دا بیان مختصرو غوړیخه که تاسو وای چې داو غتشدا مختصرو تفصیلی بیان باغي کې خام زیدار غور سره کیني او یقیني خبره د غی الله خصل ایتونه ور کړی دا راز کله بلکه په دې رمضان کې دا ثوابونه چې کم دنو ډبل ډبل نه بلکه یو ظائف الیمیشا بس دا غیبی یافتم بلکه بغیر حساب شړیا بغیر حساب دې او کینه خلقلک خ الله رب العزت زمنګ استاس اعمال ته قران او سنت موافق دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قران محترم اوردن کو بیان اپن مقام پا بینه سید شاگرائی کی درس قرآن دی اختتام پر سلسلہ کی پا انیس آر دوزار دس کی شعره تدی دمیلاوی دو پتیات ساتی اشاواتی توی دی سنت کیسیت اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازا نزده من چوک جنگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301